tem muitos nomes importantes, se a gente fosse começar a fazer uma lista, talvez nós lembrássemos de vários nomes, talvez alguém lembre uh, de jogadores, como o Messi, ou Ronaldo, talvez a gente lembre de heróis, da história, talvez lembremos de Dom Pedro, não sei se ele foi bem um herói, mas é alguém que faz parte da história. Talvez o Pastor Guilherme aqui também se lembrem nesse momento de Abraham Lincoln, George Washington. Talvez nós nos lembremos de grandes inventores. Quem descobriu a eletricidade, a lâmpada? Quem descobriu as ondas de rádio? Quem descobriu a penicilina? E a gente vive num num tempo em que as pessoas ganham importância um pouco fabricada você já percebeu isso? hoje fabrica-se importância, basta você colocar as pessoas nos meios de comunicação e elas se tornam até se inventou uma palavra para isso celebridades e celebridade é, se tornou um termo bem bem distorcido porque é uma pessoa que Por exemplo, aparece num programa de televisão, cantando qualquer besteira, falando besteiras, fazendo macaquices, dançando, contando piadas, torna-se uma celebridade. Alguns vão lembrar talvez de Mahatma Gandhi, outros vão lembrar de Ayrton Sena E você sabe que essas pessoas eles têm devotos o próprio Ayrton Senna, o túmulo dele lá em São Paulo, a cada ano as pessoas vão visitá-lo. Colocam flores. E alguns dizem, jamais vai haver alguém como ele. Mas se você reparar bem, você pode fazer a pesquisa que você quiser. Você pode pegar todos os livros de história, pega os historiadores, faça uma reunião com alguns historiadores, que dão aula em universidades, e peçam para eles fazerem uma lista exaustiva, bem grande. E você vai notar que todos esses homens, por mais que seja a importância que é dada a eles, a sua importância foi limitada, a sua importância foi restrita. E esses homens eles falharam, esses homens cometeram erros. Esses homens talvez deram algum bom exemplo numa área, mas eles deram maus exemplos em outra. E nenhum desses homens, nenhum desses homens, deu a vida em troca da tua salvação. Eu acho que foi John Lennon que disse, quando eles estavam no auge da fama, que eles naquele momento eram mais famosos do que Jesus Cristo. Não dá para medir até onde a frase dele pudesse até ter alguma... alguma verdade infeliz. Porque se a popularidade dos Beatles em algum momento... foi maior do que a de Jesus Cristo... nós só temos a lamentar sobre isso. Porque o único nome... realmente importante que existe... é o nome de Jesus Cristo. E no início da igreja que nós estamos estudando... Nós percebemos que o nome, o nome de Jesus Cristo, não o nome num no sentido mágico, como alguns colocam. Ah, vamos falar o nome de Jesus, vamos pôr o nome de Jesus aqui, se a gente escrever em algum lugar, não é isso. Lembrando de Jesus Cristo, vivendo para Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Aqueles discípulos, eles estavam impregnados disso. E nós vimos que eles saem pregando e no último momento que nós tivemos pensando, meditando sobre o que aconteceu, nós vimos que eles se deparam com um homem aleijado, era uma doença congênita, ele tinha nascido daquela forma, não era qualquer probleminha que ele tinha, esse homem é curado, e esse homem sai pulando alegremente, ele sai totalmente recuperado, ao contrário, É, das curas que a gente vê entre aspas em que as pessoas normalmente acabam tendo algum outro probleminha ah, eu tava com uma dor ah, deu uma melhorada é, é, é, palmas para Jesus ao contrário daquela da, daquelas modas que andam por aí eu não sei quantos aqui vão lembrar disso aqueles que estão na igreja há mais tempo vão lembrar da época dos dentes de ouro havia no meio evangélico uma um grupo, um grupo de pentecostais, que dizia que as pessoas estavam recebendo dentes de ouro, pessoas banguelas. Elas não tinham dente, faltavam um dente, dois dentes, vários dentes. Então elas iam na igreja, oravam, e depois elas apareciam com dentes de ouro. E diziam que isso era obra de Deus. Casualmente, na nossa igreja lá de Atibaia, o Eliseu talvez vai lembrar disso... Tinha dentistas, e casualmente dois dentistas eram presbíteros da igreja. E um teve a oportunidade de examinar uma dessas pessoas. E disse, só que foi feito com tal material, foi feito de tal e tal forma, o que foi feito de, de forma humana, isso aqui é uma fraude. E depois passou-se a perguntar o seguinte, se Deus fosse dar um dente para uma pessoa, Ele ia dar um dente de ouro ou ia dar um dente igual ao que Ele dá normalmente para as pessoas? Sim. E uma vez eu conversando com outro dentista da igreja, e ele tava tratando os meus dentes há muitos anos atrás, e ele falando sobre a recuperação e a, os materiais que são usados, ele disse, olha, até hoje não inventaram nada que cumpra a função que o dente cumpre. Nenhum material consegue ter a perfeição do dente. Não existe isso. Agora, as pessoas estavam alegando que tinham recebido recebido dentes de ouro. Aquele homem não. Aquele homem aleijado ele foi completamente curado, ele saiu pulando, ele não precisou de fisioterapia não precisou de nada. E agora ele atraiu pessoas por causa daquilo, pessoas estão olhando para aquilo e Pedro obviamente aproveita o momento como sempre e prega o Evangelho. E Pedro tá lá falando de Jesus. E aí algo acontece Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 4 e nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Esse texto acrescenta uma informaçãozinha, a gente pensa que é só Pedro que tá falando. Pedro tomou a palavra, ele tomou a iniciativa, mas num dado momento João também tá falando com o povo ali. Versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado Sendo interrogados acerca de como ele foi curado Saibam os senhores e todo o povo de Israel Que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está e curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome mais importante que existe é o de Jesus Cristo. Mais uma coisa óbvia para nós nessa manhã. A questão é... Onde está a importância do nome de Jesus Cristo? A importância do nome de Jesus Cristo para mim, para você... E a importância lá fora. Que importância tem o nome de Jesus Cristo na realidade? Eu queria que para gente... Olhar de maneira bastante simples para essa questão nós víssemos os dois lados dessa importância. A importância do nome de Jesus Cristo tem dois lados. E o primeiro é a oposição a Jesus Cristo. O versículo 1 começa nos dizendo que enquanto eles estavam falando ao povo, eles não tinham ainda terminado de falar e já aparece a liderança judaica ali. Veja quem tá ali. Os sacerdotes é a cúpula. As pessoas encarregadas dos sacrifícios no templo, encarregadas das orações, encarregadas de ensinar o povo, de guardar a lei, guardar todo o conteúdo, guardar as coisas sagradas, eles são os grandes líderes religiosos de Israel. E em Israel, os líderes religiosos, a sua autoridade ia um pouco mais do que a esfera religiosa, a gente tem que entender isso, eles eram realmente autoridades religiosas junto com eles estava um homem que era o capitão da guarda do templo, abaixo do sumo sacerdote este homem que era também da linhagem sacerdotal não pensa que ele é um, um homem contratado da vigilância para ser o capitão da guarda do templo ele não é um vigilante que tá ali ele é da linhagem sacerdotal e é um homem que está abaixo do sumo sacerdote é um homem de grande autoridade ele tá ali para zelar Por tudo que acontece ali, cuidar se tá tudo em ordem, se existe alguma bagunça e tomar as providências, repreender, reprimir quando é necessário. E por fim, você tem junto com, com esse pessoal aqui os saduceus. Os saduceus eram um partido em Israel. Alguns sacerdotes eram saduceus. A maioria do corpo daquele sinédrio que a gente já vai ver já já que era o corpo da Suprema Corte de Israel, o maior número que tinha ali era o de Saduceus. Os Saduceus eram diferentes dos fariseus. Os fariseus eram legalistas, eles eram rigorosíssimos com os detalhes. Os Saduceus não. Os Saduceus eram liberais. Os Saduceus não acreditavam, por exemplo, no sobrenatural. Eles não acreditavam em anjos... Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles, inclusive, fazem uma espécie de... querem tirar uma onda, vamos dizer assim, com Jesus acerca da ressurreição. A gente já até já leu esse texto algumas vezes aqui. Eles eram pessoas que pregavam, inclusive, o livre-arbítrio do homem. Eles acreditavam que o homem era livre para fazer as suas escolhas. Eles acreditavam nisso, que o homem não era contaminado pelo pecado, para escolher o bem ou o mal. Era ele que, que que era o Senhor do seu destino. Mas eles não se alinhavam com os fariseus. Lá, sabe o que é uma coisa interessante? O que é interessante é que, quando Jesus esteve aqui, começou a ensinar, começou a curar, começou a pregar, essas pessoas todas se uniram contra Jesus. E é interessante como isso sempre aconteceu na história humana. Israel Quando o povo volta, por exemplo, do cativeiro... Você tem lá a Zorobabel... Você tem Esdras... Você tem Neemias... Você vê que tem ali uma turma que tinha tomado conta da terra... E eles não querem que os israelitas se estabeleçam ali de novo. Ah, vocês estavam lá, agora vocês querem voltar? E começaram a fazer uma série de coisas para tentar impedir. E a Bíblia mostra claramente que alguns desses povos... Eles não se davam entre si, eles eram inimigos, mas para combater o povo de Israel, eles se uniram. Você percebe que estes homens que estão indo de encontro a Pedro e João, eles não estão indo apenas de encontro a um, um evento isolado. Ah, vamos ver, tem um tem um tumulto ali, vamos ver o que tá acontecendo. Não. Não. O texto nos explica claramente, o versículo 2. Eles estavam muito perturbados. Agora preste atenção no detalhe. Eles estavam perturbados porque o homem havia sido curado? Não. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Este era o problema. Jesus tinha dito, vocês serão perseguidos por minha causa. Eles odiaram a mim e vão odiar vocês também. É isso o que espera vocês. O que aguarda vocês é a perseguição. E o que esses homens estão fazendo? Eles estão identificados com Jesus. Eles estão pregando Jesus, estão falando de Jesus. E é por isso que eles estão sendo perseguidos. Eles não estão sendo perseguidos por causa de uma cura porque havia outros curandeiros, eles não eram curandeiros, mas havia pessoas fazendo várias coisas parecidas, sempre, sempre existiu isso, isso sempre existiu. Pessoas que proclamavam ser grandes curandeiros e tudo mais. O problema é que eles estavam pregando em nome de Jesus. Então, a oposição a Jesus Cristo, ela começa com uma antipatia, As pessoas têm antipatia por Jesus Cristo. Agora as pessoas não têm antipatia por qualquer ideia de Jesus Cristo. Se você não tem um Jesus Cristo sendo pregado claramente, se você não tem um Jesus Cristo sendo proclamado com todas as letras, se você não tem um Jesus Cristo real sendo apresentado diante das pessoas, as pessoas não vão se incomodar com isso. O que incomoda as pessoas é quando Jesus Cristo é apresentado diante delas. Se você falar para as pessoas assim... A pessoa, ah, você você é, é, é da igreja, né você é crente, né? É, sou. Ah, você é, é de Jesus. É. E você lê a Bíblia? É, lê sim. Mas você começa a fazer algumas afirmações a respeito de quem é Jesus... Se você começa a dar o nome aos bois, como se diz na linguagem popular, você vai notar que a conversa muda. A pessoa vai te interromper, ela vai mudar de assunto, ou ela vai fazer alguns questionamentos que ela acha que vão te, te derrubar. Mas sempre o nome de Jesus Cristo é uma afronta ao pecador. Porque Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Salvador e é o Senhor, como nós cantamos aqui. E as pessoas, elas não querem um Salvador e Senhor, que elas tenham que admitir que são pecadoras, e que tem que entregar suas vidas a um dono, para que as guie, para que as controle. Agora, a oposição a Jesus Cristo... Nem sempre ela fica só numa antipatia e aqui não ficou na só na antipatia estes homens partiram para violência o Versículo 3 diz que eles agarraram Pedro e João e a ideia deles era levarem Pedro e João para serem é, submetidos a uma pressão diante da liderança mas já estava anoitecendo então não dava não dá para convocar a Todos, todos os líderes, todas as pessoas que deveriam estar ali para que tivesse peso de autoridade, eles queriam decidir a coisa realmente. Agora você percebe que estes homens são agarrados, eles são tirados daquilo que eles estão fazendo com violência. A ideia aqui é de alguém que está falando e de repente, vamos, vamos embora. Pegaram a força e levaram. Foram arrastados e foram presos. Fecharam os dois lá. Agora vocês vão ficar aqui até nós chamarmos vocês para uma conversinha. O versículo 5 diz que no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, veja que aqui já tem um grupo, já tem um grupo maior, né? Os mestres da lei estão estão incluídos aqui. Certamente os fariseus devem estar no meio, aqui, eles não são mencionados, mas geralmente estas convocações Incluíam o grupo dos fariseus Porque eles eram líderes religiosos também Estavam ali Anás O sumo sacerdote Bem como Caifás Isso faz confusão para alguma gente Porque é, não podia ter dois sumos sacerdotes Em alguns lugares você vê que Caifás É descrito como um sumo sacerdote Em outros lugares é Anás Mas é Anás ou é Caifás? Bom, Caifás é genro de Anás e Anás já tinha sido destituído pelos romanos houve um problema lá ele foi destituído do posto de sumo sacerdote mas ele ainda tinha sua autoridade diante do pessoal diante do, do grupo religioso diante das lideranças espirituais então apesar de Caifás o seu genro o ter sucedido e ser oficialmente o sumo sacerdote o respeito ainda era devido a Anás então é por isso que os dois participavam de tudo você vê que naquele processo de julgamento de Jesus os dois estão envolvidos Jesus é apresentado diante de um e apresentado diante de outro e ninguém ninguém consegue achar uma acusação cabível contra Jesus, ninguém consegue fazer Jesus cair em alguma cilada por fim eles têm que fazer aquela armação toda mas estão aqui Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, e os outros são aparentada. Ah, o próprio texto diz, João, Alexandre, que são pessoas que nós não sabemos exatamente quem são, mas aqui fala claramente que todos que eram da família do sumo sacerdote. Eram pessoas que ocupavam ali cargos de liderança. Isso não é só uma questão de nepotismo, tá é que realmente o pessoal tinha que pertencer a uma linhagem. No caso aqui é claro que houve várias distorções ao longo da história de Israel, mas eles eram descendentes lá de Arão, né? Eram descendentes da, das tribos da, da tribo da qual deveriam sair os sacerdotes. Então, estão ali, estão todas as autoridades, a alta corte de Israel reunida. Eu já falei outras vezes. Você imagina o que é esta alta corte para Israel? É como o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. É a Suprema Corte. Quando tinha que tomar uma decisão muito séria, era este pessoal que se reunia. Aí você vai falar, mas por que Herodes, o rei, não tá aqui? Porque ele não optava nada aqui. Aqui quem dava as cartas realmente eram, eram esses homens. E o seu poder era muito grande. Agora você tem todos esses homens reunidos, as maiores autoridades, pessoas que estudaram a lei e têm... Todos os tipos de argumento que você puder imaginar em termos religiosos, em termos da lei, em termos dos costumes judaicos. Agora, você acha que é intimidante uma situação dessas? Você acha que intimida alguém? Você ficaria intimidado diante de um tribunal desses? Será que Pedro era uma pessoa sujeita a intimidações? A história dele diz que sim. Mostra que ele não estava nem de muita pressão para ficar intimidado. Até a mulher que trabalhava para o sumo sacerdote, que veio perguntar para ele se por acaso ele não era um nazareno, se ele não era do grupo dos discípulos de Jesus, até diante de uma mulher ele negou Jesus, até diante de outras pessoas anônimas ali que apareceram, mas agora ele está diante de um de uma alta corte. Você já, já foi intimidado? por causa do nome de Jesus? Você sofre intimidações no seu dia a dia? Você teve grandes intimidações, pequenininhas? Muitas situações podem intimidar um discípulo de Jesus. Muitas vezes não precisa ser nenhuma grande autoridade. Às vezes é porque a pessoa é uma pessoa familiar, é um vizinho que talvez a gente não quer que ele tenha uma má impressão da gente fique achando que a gente é algum tipo de fanático religioso, porque é um, é um risco realmente você ser rotulado, você receber, como diz o pastor Guerreiro, receber uma etiqueta na sua testa né de que você é discípulo de Jesus. É um risco. Agora, nós muitas vezes somos intimidados por situações bem pequenas mesmo. E eu quero dizer para vocês que muitas muitos irmãos nossos do passado já foram intimidados da forma como Pedro e João estão sendo intimidados aqui. O que esses homens da liderança estão procurando fazer é como a gente dizia lá em São Paulo antigamente, é um passa-muleque, passa moleque É dizer assim, cala essa boca aí, vocês vão ficar calados. É colocar uma situação de pressão em que aqueles dois pescadores da Galiléia Aquelas duas pessoas do povo, simples, diante daqueles doutores, cheios de arrogância com as suas vestimentas fantásticas. Eles faziam questão de mostrar para todo mundo que eles eram especiais. Qual era qual era a situação ali de Pedro e João? De muita intimidação. Como você tem sido nessa área? Em primeiro lugar, é se Jesus está sendo... Está aparecendo através de você se Você está dando motivo Para as pessoas De alguma forma Dizem, aí vem cá Que história é essa aí? E às vezes essa intimidação Ela vem de forma bastante sutil, sabia? Numa conversa Alguém chega para você E diz assim, olha Eu tenho um parente que ele Ele é uma pessoa que é viciada em drogas E ele, ele se juntou com uma, uma mulher lá e tal ah, mas pai, gostam tanto um do outro, sabe? o amor é tudo, né? O que que você acha? você vai concordar, né? Ah, o amor é lindo, né? as pessoas se conheceram não importa se elas têm uma vida promíscua não importa se elas vivem em pecado o amor é lindo, não é? a escritura concorda que qualquer tipo de relacionamento é lindo? isso é só um exemplo das muitas e muitas coisas em que não é que nós vamos é, nos pronunciar de maneira legalista e você vai sair dizendo para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer. Não é isso. Mas é que muitas vezes a situação vem de bandeja, como a gente diz. E um posicionamento da nossa parte é requerido. E eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais as pessoas associam você com Jesus Cristo, mais elas vão esperar que você diga para elas. Bom... Me diz uma coisa. Você que tá lá na igreja, tá porque a ideia das pessoas é essa. Elas fazem a ideia de que você é um religioso. Ah, você tá lá na igreja, né? Tá lá lendo a Bíblia. Ah, você tá lá todo dia e tal. Me, me, me diz tal coisa aqui. Talvez a pressão, a pressão é por causa dos amigos. Os amigos muitas vezes formam rodas. Eles gostam de contar piadinhas. As pessoas gostam muitas vezes de fazer escárnio, escarnecer de outras pessoas. Como é que você age nessas horas? Então tem muitas e muitas situações em que se você tomar uma posição, você está a um passo de se colocar sob intimidação. Porque as pessoas vão te intimidar quando você se posicionar. Agora, como fazer, como agir, como realmente se posicionar, essa é a questão e aí que eu acho que vem o outro lado da importância é, do nome de Jesus Cristo nós vimos o lado da oposição mas tem o um outro lado o outro lado é a afirmação de Jesus Cristo o versículo 8 diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo aqui você percebe que não é para que ele faça nada de espetacular... cheio do Espírito Santo aqui... não é uma pessoa que sai pulando... e sai falando um monte de bobagens... o cheio do Espírito Santo aqui... vai levar Pedro a falar... e falar de tal maneira... que só por Deus... Pedro aqui não é mais aquele pescador... que poderia, de repente, ficar totalmente intimidado... totalmente acuado por causa daquela situação... Ele está cheio do Espírito Santo. Sob a ação de Deus, ele não recuou. Agora, eu quero que você preste atenção. Por quê? Porque é necessário ousadia para ser crente, sabia? Eu não consigo, sinceramente, eu não não consegui até hoje associar cristianismo com covardia. Eu não consigo associar isso. Porque não é essa a lógica da Palavra de Deus. Não é isso que Paulo diz para Timóteo quando diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito de liberdade e de moderação também, de poder e de moderação. E eu penso que é isto que Pedro vai demonstrar. Eu penso que a ousadia do crente não é qualquer ousadia. Muita gente pode ser ousada, eu vejo muita gente ousada. Eles chegam diante de um de um homem de um chefe de estado joga o um tomate joga um ovo xgam eles tratam as autoridades com, com falta de respeito esses dias um homem entrou na essa semana entrou na no congresso na, na, na câmara né? a gente estava assistindo né com uma faixa eu estava eu vou fazer uma votação de um assunto o homem entrou com uma faixa de um outro assunto e o presidente da câmara dizendo escuta por favor está inadequado, você tá ferindo o decoro parlamentar Porque eram era um, eram um deles lá, era um deputado Pois o homem não não saiu O homem não saiu E puxavam ele, ele se agarrava na faixa Aí quando eles largavam, ele estendia a faixa de novo Dali a pouco pegava ele arrastavam E quando dava uma chance, estendia a faixa de novo Aí o pessoal vai, corre daqui, corre dali Aí ele parou para se benzer ele parou para se benzer largou a faixa quando ele largou a faixa o cara puxou a faixa aí não teve mais chance de ele de, ele, de ele estender a faixa de novo foi até uma cena um pouco cômica porque parecia parece que foi tudo meio programado né ele parou para se benzer a faixa caiu, já tinha alguém do lado lá, puxou e levou embora e acabou acabou a ousadia dele ali, ele continuou gritando tal, mas foram levando ele para lá não é esse tipo de ousadia que a gente vê em Pedro não Não é qualquer ousadia, não é não basta dizer assim... Ah, eu falo, eu falo o que eu quero, eu falo a verdade, eu sou assim. Esse não é o tipo de ousadia que a gente vê em Pedro. Olha só o tipo de ousadia que a gente vê nele. Em primeiro lugar, vamos falar de um tribunal, certo? Quem eram os réus ali? Pedro e João. Mas você percebe que é feita uma pergunta para eles. Qual é a pergunta? Em nome de quem? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? Onde é que os líderes queriam chegar? uma confissão. Eles sabiam que eles eram discípulos de Jesus. Sabiam. Então, eles não estavam tentando descobrir. Eles estavam muito bem informados. Tanto é que o versículo lá em cima, no versículo 2, já tinha dito isso, que eles estavam perturbados porque sabiam que o nome de Jesus estava sendo pregado. Então o que eles queriam? Eles queriam que ele dissesse Estamos fazendo isso em nome de Jesus Era esse o objetivo Agora percebam como Pedro É ousado ao ponto De passar da posição de réu Para promotor O promotor é aquele que está lá no tribunal Para levar o réu Para julgamento Não é isso? E veja que coisa interessante Versículo 9 É, o versículo 8, né? então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, tem uma ponta de ironia aqui, hein? nós estamos sendo chamados aqui porque nós, nós fizemos uma coisa boa ou ruim, fizemos uma coisa boa, estamos chamando por causa disso, mas tendo em vista isso, que não é o problema de vocês, Esse não é o problema. O problema é em nome de quem, né? Tendo em vista isso, presta atenção, como Pedro não perde o sentido daquilo que ele tá falando. Visto que hoje somos chamados para prestar contas, e tal, no versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Vocês são os culpados, não nós. Quem cometeu o crime aqui não fomos nós, foram vocês, líderes. É ousadia? É muita ousadia. Isso aqui significa praticamente assinar a pena de morte. Me matem. Mas ele está sendo ousado de forma desrespeitosa você prestou atenção nas palavras de Pedro há desrespeito aqui autoridades de Israel fiquem sabendo fiquem sabendo o seguinte do que que eles tinham que saber ele, ele tem uma visão da oportunidade ele viu o aleijado, oportunidade para pregar agora ele vê as autoridades fala, ah, bom agora finalmente eu tô diante das pessoas que deveriam estar Ele deve ter lembrado as palavras de Jesus. Porque Jesus disse que o Espírito Santo ia capacitar os seus discípulos para falar. Jesus foi bem específico. E quando vocês estiverem diante de autoridades, vocês não precisam se preocupar. Porque Ele vai orientar vocês e vai fazer com que vocês lembrem daquilo que vocês devem falar. Não esqueça, esses homens tiveram um intensivo com Jesus. Tiveram um discipulado com o Daniel Galdino, Daniel Osório ou com Valmir. Eles tiveram um discipulado com Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo está em ação na vida de Pedro, porque Pedro estava sob o controle do Espírito Santo. E ele diz para eles, vocês lembram de Jesus Cristo? É mais ou menos assim, né? Vocês lembram? Estão lembrados? Estão lembrados? Todo mundo sabe quem é Jesus aqui Todo mundo que está envolvido nesta sala Nesta reunião Sabe tudo o que aconteceu Todos que estão ali sabem Do que Jesus foi acusado Pelos judeus Qual a acusação mesmo? Você lembra? Blasfêmia Era essa a acusação Sabe o blasfêmio que vocês crucificaram? Lembram dele? Jesus, o Nazareno, aquele homem lá Pois é, ele ressuscitou eu sou testemunha e foi ele que curou esse homem ele é um promotor de primeiro nível se você perceber bem aqui o pescador aqui é um promotor de primeira linha o que é um bom um bom promotor um bom defensor quanto mais forem irrefutáveis os seus argumentos vai ficar difícil para o outro lado não fica? ele apresenta argumentos irrefutáveis vocês crucificaram Jesus ok? certo? certo ou errado? vocês ficaram. Jesus ressuscitou. OK? ressuscitou e tinha muitas testemunhas. Lembra que nós já vimos sobre isso. Não era nenhuma, nem duas testemunhas. Eram muitas testemunhas e refutável. O homem tá curado, como vocês veem. Vocês conhecem o homem? Todo mundo conhecia aquele homem, porque ele tava todo dia ali na porta do templo. Ah, parece que não aconteceu por acaso essa cura, né? as curas no livro de Atos elas não acontecem assim festival de milagres este homem foi curado especificamente para esta situação lembra do cérebro de nascença? é a mesma coisa quando os discípulos de Jesus perguntam por que que ele nasceu cego? Jesus dizia, espera um pouquinho vocês estão vocês estão fazendo a pergunta errada não é porque, é para que? é para que nele se manifeste a glória de Deus para que, que este aleijado foi curado? para que a glória de Deus se manifestasse e Pedro Pedro tá em sintonia com Deus ele sabe muito bem por onde ele tem que caminhar ele tem ousadia, mas ele tem equilíbrio ele tem ousadia firme, mas ao mesmo tempo ele sabe o que ele tá falando e ele vai no alvo agora ele vai usar um texto aqui que é o texto mais repetido o texto do antigo testamento mais repetido no novo, que é um salmo e lá a gente já viu isso em Romanos mais de uma vez até porque Paulo usa esse texto a pedra que os construtores rejeitaram essa se tornou a pedra angular e ele aplica isso a Jesus Cristo simples a pedra que os construtores os construtores aqui é a nação de Israel e mais especificamente os líderes de Israel eles tinham que olhar para essa pedra que é Jesus Cristo olhar bem é a pedra perfeita, é a pedra que vai ficar ali como a base da construção, o ponto da onde a construção vai vai ser alinhada. Mas eles a rejeitaram, eles disseram esta pedra não serve para nada. Mas ela veio a se tornar assim mesmo a pedra angular. Ele usa um salmo que claramente, se você ler todo o salmo, pois você olha lá na É, na tua casa né é o salmo que, que ele tá usando aqui você vai perceber que é um salmo que o tempo todo fala do Messias de Israel é um Salmo chamado messiânico Pedro tá falando de algo muito forte aqui agora ele vai adiante no Versículo 12 ele fecha a questão por ser a pedra angular não há salvação em nenhum outro é Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vocês estão do lado errado. Vocês cometeram um erro gravíssimo. Vocês se colocaram na posição de réus. Deus mandou o nome. Deus mandou para nós aqui, diante dos nossos olhos, a salvação. E vocês rejeitaram e por que que toda aquela liderança rejeitou Jesus Cristo porque a sua religiosidade era baseada na sua própria justiça, na sua hipocrisia nas suas obras na sua vidinha de sempre, e Jesus veio para dizer, agora tem que acontecer algo no teu coração é necessário nascer de novo é necessário se arrepender não há salvação em nenhum outro nome As pessoas ficam contentes. Mas se elas não ficam contentes, pelo menos elas ficam neutras. Desde que você não afirme que Jesus é exclusivo. Se elas puderem acrescentar Jesus ao seu time de santos, ao seu time de objetos de devoção, de um modo geral, seja lá o que for, tá tudo bem. Mas quando você apresenta Jesus como o único e não existe outro, nunca existiu e nunca vai existir, porque somente Ele é o Salvador, quando você apresenta Jesus desta forma, as coisas mudam de figura. Até porque isto vai sempre colocar as pessoas, peraí, e onde que eu tô nessa situação? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí que Deus entra em ação. O que determinou a ousadia e a objetividade de Pedro naquele dia? Pensa um pouco. Algo natural dele? Não, a gente já sabe que não. Algum treinamento muito especial que ele fez? Quem sabe uma semana de jejum? Quem sabe ele deu todo o dízimo dele naquela semana e ficou muito espiritual? Quem sabe ele participou de um culto muito empolgante no dia anterior? Não. O que determinou a ousadia e a objetividade de Pedro aqui é porque ele estava submisso à ação do Espírito Santo. O texto começa explicando isso. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, isso aconteceu. Agora, nós não estamos em dias apostólicos, e você não vai ter que comparecer diante da liderança do templo, até porque o templo não existe mais. Deus já já mostrou, já deu a sua sentença em relação à religião de Israel. Agora... A Bíblia continua nos informando nas cartas que nós podemos e devemos ter a plenitude do Espírito na nossa vida. Ela é algo para ser buscado. Esse preenchimento que não é ter mais ou menos do Espírito, porque o Espírito é uma pessoa, você não tem uma parte dele, você tem todo ele. Na verdade é o quanto ele tem de você, quanto ele tem de mim. Pedro aqui estava entregue nas mãos de Deus e Deus o conduziu e Deus o levou e Deus fez com que a sua mente fosse clara e as suas atitudes fossem corretas a influência do Espírito Santo é o que determina a nossa ousadia e a nossa objetividade em relação ao testemunho se isso está faltando não há fórmula que resolva o que resolve é a obediência a Deus é submissão a Deus É isso que vai nos dar as condições. Eu não sei se você percebeu, mas eu deixei um versículo pelo caminho aí. Eu não costumo deixar versículos pelo caminho, pular versículos. Mas é que esse versículo, ele tá encaixadinho de um jeito tão especial, que ele vai servir para a nossa conclusão. Olha o versículo 4. Enquanto tudo aquilo tá acontecendo... Você pode pensar, o que Deus está fazendo além de além de usar Pedro naquela situação perante o Sinédrio? Então, olha só, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram... Aí a gente vai pensar, muitos, quanto? Aí Lucas, que gostava de números, gostava de anotar direitinho as coisas. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Alguns acham que você tem que somar esses cinco com os três, mas o texto não, não, não parece indicar isso, tá bom? Chegando o número a cinco mil, muito mais provavelmente quer dizer que aqueles três mais estes aqui dá os cinco mil. Ou seja, você tem aqui cerca de um numerozinho aí muito insignificante, duas mil pessoas convertidas naquela ocasião. É pouco? Não, porque é o poder de Deus aqui. É o poder de Deus que aquele Pedro e João nem tinham falado. E aqueles homens que estavam ouvindo ali, podiam dizer, porque agora vieram as autoridades e vão, vão prender. E esses Pedro e João aí, acho que... isso aí não dá em nada. Não é assim que muitas vezes as pessoas estimam o poder de Deus? O poder de Deus não é assim. A palavra foi pregada. Deus tinha duas mil pessoas ali ali aqui não diz que todos se converteram o texto não diz isso não diz que todos os ouvintes se converteram mas dois mil se converteram porque era a intenção de Deus que eles se convertesse o nome mais importante que existe é o nome de Jesus Cristo não é John Lennon não são os Beatles não é Abraham Lincoln não é tirar dentes não é nenhum desses O nome mais importante que existe é o nome de Jesus Cristo. E esse nome, ele causa reações, ele causa impacto. O bom é que nós estamos do lado de Jesus, nós pertencemos a Ele. E por pertencermos a Jesus, nós devemos saber que quanto mais nós nos identificarmos, mais nós vamos atrair oposição. Não é a oposição a nós, é a oposição a Jesus não vamos fazer confusão esses dias, eu não sei com quem que eu tava conversando já não me lembro mais, alguém daqui contando de um mau testemunho de um líder evangélico aí e muitas vezes a gente ouve a alegação seguinte ah, estou sofrendo isto por causa do evangelho um pastor lá da Atibaia conta que ele visitando uma cadeia encontrou um pastor preso lá preso por motivos justos ele merecia estar preso E quando o pastor esse foi falar com ele, ele se identificou, eu sou pastor. Pastor, o que está fazendo aqui? É que aconteceu isso, isso, aquilo. É, mas a palavra já diz né que a gente ia sofrer. Per e, opa, pera aí. A palavra não diz que nós deveríamos ser perseguidos por sermos desonestos, por fazermos coisas erradas. Pedro, na sua carta, até fala sobre isso. O motivo de ser perseguido por causa de Jesus, e você pode ser perseguido de de uma ou de outra forma, é o nome de Jesus. É o quanto o nome de Jesus significa para você e o quanto você expressa o nome de Jesus. Você deve expressar o nome de Jesus. Não tenha medo. Por outro lado, se você se você já tem feito isso e você de alguma forma percebe na sua vida que isso está a quem do que poderia e deveria ser. Lembre-se... é o controle do Espírito Santo sobre a tua vida... que vai te dar a ousadia e a objetividade que você precisa. Ousadia porque é preciso encarar. Não podemos temer. Nós não podemos nos envergonhar do nome de Jesus. Nós não podemos achar que determinada pessoa não vai ouvir. Mas por outro lado nós temos que ser objetivos e sábios saber agir na hora certa e do modo certo e termos a mensagem certa Pedro tinha mensagem para aqueles homens e ele os fez lembrar do antigo testamento ele fez aqueles homens lembrarem quem Jesus realmente é e ele usou um texto messiânico para isso você provavelmente não vai encontrar um líder judeu por aí talvez aconteça isso mas ele não vai ser um sacerdote também então você tem que entender o que está na cabeça das pessoas a respeito de Jesus Cristo e como como eu posso levar o nome de Jesus Cristo até essas pessoas com ousadia e com objetividade agora lembre-se se Deus não estiver no comando não vai ser muito proveitoso vamos orar Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu vida em Cristo porque um dia reconhecemos que não existe qualquer outro nome pelo qual devêssemos ser salvos. Nós reconhecemos a necessidade da salvação e reconhecemos em Jesus Cristo a única provisão para essa situação em que nós vivemos Obrigado, Pai, pelo testemunho de Pedro. Obrigado, Pai, porque podemos aprender com esse homem transformado, com esse homem que agora é usado de forma tão evidente pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou todas as circunstâncias para que estes líderes agora ouvissem aquilo que eles deveriam ouvir e fossem notificados por meio de Pedro. Obrigado, Pai, porque nós podemos perceber que o Evangelho sempre irá atrair algum tipo de antipatia. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que nos ao nos identificarmos com Jesus, Estamos nos identificando com aquele que realmente importa que nos identifiquemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito. Ele não apenas nos dá toda a convicção que precisamos a respeito de quem somos perante o Senhor, mas Ele nos dá capacidade para falarmos do Senhor. Por favor, Pai, nos ajuda a sermos como Pedro, ousados e objetivos saibamos nos posicionar diante das pessoas, temos a atitude correta e as palavras corretas. Pai, nos ajuda a vivermos de tal maneira que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos impulsione, que o Senhor nos dê as palavras. Sim, Pai, nos ajuda a nos alimentarmos da Tua Palavra, para que ela esteja no nosso coração. E nos alimentando dela, nos ajuda a praticá-la, para que a nossa vida tenha, seja coerente com aquilo que aprendemos e assim o Senhor nos conduzindo possamos ser bênção na vida das pessoas tal como Pedro foi naquele dia não sabemos daqueles líderes quais vieram a se converter mas sabemos que certamente daquelas pessoas que estavam ali no pátio do templo muitas pessoas se arrependeram e se voltaram para o Senhor Pai nos usa e nos ajuda a proclamarmos o nome de Jesus, porque é no nome dEle que nós oramos. Amém.